Utaritzeko heriko kontseiluak erabaki aipagaria hartu du bar da, euskarari buruz. Euskara hizkuntza ofiziala izanenda da hemendigoiti uztitztzen hori bozkatu du Kontseiluaren gehiengo handiak, Euskara Eiko Hizkuntza ofiziala izanenda da frantsesaen heinbedianna. Ahalguti duten jenden defendatzeko ukeiten duten laguntza juridikzionalaren doblatzea galdeiten dute gobernuari abokatek, hiru eguneko greba hasi dute atzo, baijonako guziek kasik lana gelditu dute. Siberua erri elkargoan erabakien hartzea itzinetik gogoetatu gabe ezbeitiradoz, haute talde berri bat muntatu da, ezkerreko tendentziakoak dira, beren txedea, ez da kontra egitea, bainan elkargoko ibil moldea kanbiatu nahi dute. Aste buru juntan, eskal mahiin itxasoari lotu kulturaldia baiunan, itxasoko ondarea ezaguta azteko ekitaldian danabat, pastorala itxaso untzi bisita, hitzaldi eta erakusketa. Eta aroa... Denbora ona, abiatua duela, Iuski Azteko hox dela, Pantsika. Eta Iuskiunek e, sigituko du, Euskira Luntan Aropoieta itzemana zauku, atxaldean lekuka euri eurisoktak, baina norokokki aski, Euskira Leideja, biagere askenean ez da hain txaha izanen, salbu hor zantzak laskak egiskatzen dituera Euskalegian lehen aldiko zerriko etxe batek gehien Euskararen ofizialtasuna onartu du bere kontxeluan bakta gertatu da hori ustaitzen UNESCO eta giza eskubideen aldarikapen universalen testuak baliatu dituzte ofizialtasunaren aldekoek testua pasa eta legalitatea azpimaratzego nahiz eta frantziako konstituziuak besterik dioen. Euskara frantzesaren heinberean izanen da beraz emendigoiti usta itzeko herriko administrazioan if masikot hautetxia. Ba, gure uh, hautez uh, egita asmoan argi adieraz egin oen ba, egita guztian izkuntza eskubidak uh, respetatuna egin ditola beraz tartean ere eskaldunenak eta gainera hori beraz gaur egun uh, estatu Frantsesak bermatzen ditu francesan uh, frankofonoen uh, beraz izkuntza eskubidak beraz gure aldetik nahi genuen oen uh, ba, izkuntza politika eraginkora plantan uh, diarri beraz. eta beraz horren uh, iturian uh, urte luzetan alderkatzen den uh, bat uh, egin dugu ba, estatus bat eskaini izkuntzari beraz i egun uh, bizzkuntza ofiziala daude ustalitzen, badugu uh, ba, post bat demora berean eta kezka bat, eta azkenan aurreko egin taldian mugiztu ziren ainitz uh, formakuntzak, eta azkenan laulangile langile baizik ezzenen formatzen, eta aurki gindugu jaranik itsuli bat eta ditugun erantzunetatik ja uh, bost langilek nahi lukete uh, Euskara ikasi. Uh, Orokorrean denaten ezkuntza politikarekin neurriak hautsak uh, hartak uh, hartuko ditugu eta muga izena da justu horiek uh, alde uh, ekonomikoa eta bestaletiko manoa. Eta egun autetzien kontseiluaren biltzar nagusia izanenda eta hor prefetak agertuko ditu gobernuaren proposamenak ke eskolegiaren kudeantzarako. Duela sometikun gobernuak agertu du lujalde antolaketarako lege proietoa eta horren barnean egiten aldiren herri elkargoen bateratze eta aldaketak presendatuko ditu prefetak eta gero eganen iparaldearen zat eg egitura egokia litaiken baterak hasteko hurbiletik behatuko du prefetaren proposamenari eta gero uztailaren hiruan ere antolatzen du baterak Saheba Eta entxuxen senaturak ez dira aste artean hasiko gobernuak proposatu lur alde reformaren ez tabadatzen, atzo UMP eta esker muturreko alderdi batzuk argitasun gehiago galdegiten behitute, orai uh, kontxelu konstituzionalak erabaki beharko du testoa presentatzen aldenez senaturher, horrek azte batez gibela aztena luke afera, Manuel Valtze lehen ministroak atzo egina alak eginen zituela azteko, Uda untan legea estabadatua izaiteko eta gero urteundajeko lugaldei reforma finkatzen duen legea pasatzeko. CGT sindikatak deiturik atzo berreun bat langile ibilidira bayonako kajiketan geltokitik su ino, eta hor galde git dutena ilabete sarien emendatzea, emplegua sustatua izan dadin, eta asegurantza sozial hobe bat denentzat, eta ustailaren zazpi, eta soxian paisen iragan beharada biltzak soziala, eta hori aitzin, beraz nahi izan di dituste, beren galdeak gobernuari entzunarasi. Hiru egko greba biatu dute okatek. atzo eskaini zaien diru laguntza joridikoa, ez aski eta ezin dituztela gastu gutingoak ere estali, ezin dituzte beraz ze jendateuntan gehienik behargetan diren presunak defendatu horiek beitute gehienetan laguntza horren beharra. Horrek defentsa eskubidea mugisten duela salatu dute, Isabel Duge abokaten elkarteko buru izendatua edo batonieja On dit surtout que avec l'aide juridictionnelle nous sommes indemnisés même pas hauteur des frais. Erraiten dugu diru laguntza juridikoarekin nous ezin ditugula gure gastuak estali. Gure lanbidea mehatxatua da. Gizarte hontan behar gehiendutenak diru laguntza juridikoarekin lagundu nahi ditugunek ezin dugu ekonomikoki olasegitu. Economiquement ce n'est plus supportable. Etzain gainera, defendchak garagushkubidea babestu nahi dugu. Pertsona bakoitzak baitu abokatu eta epaile batetarako eskubidea. Puxsak justiciable d'accéder à un avocat a un juge. Abokaten artean abokat gazteak dira gehien ikukiak horiek baituzte lanbidearen astapenean batez ere gisa horurtako dorak kudea kasu hortan da hehen maila abokat gaztea. Zinez mugimedu hori ez usaai askoa egten duzu bezala, Gaur egun ez dugu gulerana egiten alhal, gure klientek ez dute dirulik. Ala ere, defensa bat behar dute, abokatoak hor izan behar dira beti, gure lana ez dabakarik ausitegian, gure buleguetan egiten gure lana, duetengira batzutan hospitaletan, komisialdegietan eta esondegietan, gure klienten bisitatzeat, eskutatzeat eta defensa prestatzeko. Aurrak bat ditugu ere, denbora behar da, pazientzia behar da, eta estatuaren diruarekin Orain la gunsati pirekin e sin dogo chez Abokatekatzo hasi dute beren mugimendua, baionan begeunta berogeita hamar bat abookater segitzen dute eta egun paiseat joanen da ordezkaritza bat ministroarekin hitzzo ordu bat beitute, hainbat neuri galdeginen diote horietan beraz diru laguntza juridikoa dobla dela gero asteleian ere betik reban izanen dira. Foga eskasez, Madrileko ausitegi nazionalak, baina ta gina galde xuritu du, isaiaz karrasko ahasateko hautetxi sozialista bimila zortzian iltzeaz akusatua zen, eta hauzean, baina ta gina galde kerrandu atentaduaren egunean, donostiako Unibertitatean zela etxamina baten pasatzen, JJek estimatu dute zela fogarikaski hobendun ekartzeko eta beraz xitu dute, hogeita hamar urteko Enaniara Frantziaan nagastatua izan zen duela lau urte eta gero Espainiaren eskuutzia, bainaan ez da libratua izanen beste afera batean ere akusatua acusaatu Aste artean bokaleko mutiko gaztea istripuz hilduen emaztea nahi gabian norbeiten hiltzea zakusatu du atzo Baionako judiak, baina libro utzi du atzo agertzen zen beraz judiaren aitzinean gogoratzeko skuterez zoan hamasai urteko mutiko gaztea eta emazteak bede autoarekin jodu eta gazteak olpean zendu zen duzen, emaztea edan azen errekontroa gertatu delarik egun uh, mutiko aren lagunek omenaldi bat eskainiko dakote, Baionako Sanbenak eskolan ikastetxean jogi ibiltzen baitzen. Siberoa, herri elkargoan erabakien hartzea, aitzinetik gogoetatu gabe eta herriko kontxeluetan ez tabadatu gabe ezpeitira ados, hautexi talde berri bat sortu da, hautezkunden ondoko elkargoaren berro shaketaren ondotik, hautexi zonbeitenganik, sendizen jadanik beste ibil modde baten nahia. Arno Vilonev atarratzeko hausapesak, Ruben Gomez Liginagakoak eta Lui Labado mauleko kontxelariak abiaturik, jadanik dotzena bat autetchi juntatu dira, beren desmartian beste autetchi sonbeitura ino shaftuko direla esperantza dute luila bado mauleko koncheilukoa actualmente la comite commune elle fonctionne sur la base de la technocratie avec du personnel de grande qualité ko gaur egun el kargua tecnokratiaren oinargiarekin ebilten da kalitate handiko teknikalariekin Guk ez dugu olakoik, beraz lan egin behar dugu askarki eda ginkor izaiteko. Maiatzaren ogeieko juntan, ruben gomen seksion bezala, gure alekin lan prozesu batian sartzen gilela. Beraz, dei egiten dugu beste autetxier gurekin izaiteko. egiten dugu informatuk izaitia, entzunik izanengiene zestakit, beste lan gabe hariko gira. Egun lan egin dugu haipagei zumbaiten enguian, xeetar sunikuken gabe. Idurizentzait haipagei zumbaiten zat, informazio abo merexi guniala. Ia de grande questione que han été evokées aujourd'hui que horre meritei qu kanamon on somba plus informe, me semble-til. Argibada ere eskerreko tendentzia koak direla, beren helburua, el kargoaren ibilboldea nahi dute cambiatu, haipagei etaz haitzinetik gogueten ere meiteko. Hemen digo eta udaren parte batean, miahitzetik biegazkin linia behi izanen dira Norvegiako Oslorat eta Suediako Stokholmerat eta jazbezela ere Dinamarkako Kopenagerat ere izanen dira hegaldiak. Eta Eskal Majin Itsasuari buruzko igun bereziak antolatuak dira Bayonnan erakusketak, kontzertuak, bisitagidatuak eta gaualdiak. Hiruegun Bayonnak arte eta historiaren hiriaren izendapena duela oroitzasteko. Itsaso, portu eta herriko uren ondarea ezagutaraztea dute Eskal Majin egun bereziek helburu. Kari hortarat hiru itxasontzi lehoreratuko dira baionako portuan, Le Magite, frantziako ondareak duen egurrezko itsasontzietarik bat, Leto Aldo Franz, Baltikorako erabiltzen zen itsasontzia eta Le Muten, itxas eskolarako erabiltzen den ontzia. Hiru egunez, urririk bisitatzen alko dira baionako portuan. Lurrean beste hainbat ekimen kultural izanen dira ikusgai, liburu saloin bat, itsasoaren inguruan baionako liburutegi desberdinak bilduko dituena, erakusketak, Aintzineko mendeetako baionako portuaz, bideoak, irakurketak, kontzertuak, topaketak, gaudaldi bereziak eta tailerrak ere programa osatzeko. Baionako herriko etxeak eta merkatalda industria ganbarak elgarrekin antolatzen duten ekimena da baionaren ondarea jendeari hobeki ezagutarazteko. Ostira larunbat eta igande beraz itsasontzien bisita eguerditik landa hasiko da eta egun bereziak igandean bururatuko dira Baionako portuan eskainiko duten gerezien denbora pastoralarekin Programa guzia eskal marino horietaz Baionako turisma bouleguaren webgunean